Gure gomita goizuntan, Paskal Indo, Basen musika festivalaren antolatzailea, eta Paskal, ejandezagun, jarenik kasik urte betetzea ospatzekotan girela, e festivala izanen baita aurtengoa ibilbide pogita badu, e, beti ere horretaraziko dugu, baiguriko organo eder orrena, inguruan muntatu baita. Bai, organ baigurri elkartea baita, eta organ baigurrik behaz bedesedea zuen baigurrin organo eder baten montatzea, eta ala izan zen, gemi maloer autatu zuten garaian, eh? Fafen ofen, Altsaziako, eta hain aski ezautua den eta organo fabrikatzaile horrek zuen garaian egin, eta bada antzu horgoi urte hor dela um, organoa bera usteo tuttia da nik egina da hilabete uh, horietan izanen da edo istante uh, behaz horgoi urte hor dela eta bai hor uh, spatu berko da baina hori heldu den urteko, eta anartean beha ortengo festibala peskat berezia izanen da erena baita unideia uh, izan da, peskat artistak nola dituzten alako ideiak, izan da, ez bakrik orginari eta lotzea, baizik eta klavier duten instrumentu batzuei. Hala nola orten, be, piano dioleder bat dukanen dugu, tokikoa gainera, eh, lutsi inesprihiaz. Uh, sekulako uh, garrera polita egiten ari dena Europan zehar eta mundu antzea jere, voilà. bat tokian gazte bat untxai zehari untxai itzen dena, behaz, bon, ez duela piskat. Eta, jende. eta gero, beha espaldiko ezake baigohiak bat, nola baigohi nizana da esku soinu erakasli, jesu horret, eta berak edek erakutsuko dauku, klavier batekin, bertze zeit eiten aldela. Behas horren inguruan da, piskabat, eh? klavieren inguruan or, organoa, or, or akordeoina eta pianoaren inguruan da ortengo festivala. E-gitaraua e, zehatzki uh, uh, aztertu haitzin, uh, aurten beraz uh, klavier inguruan izanen tematika, benen uh, kasiko goi urte ziraun bali madu festivalak eran nahi du ere, hor gina soin uri nahazten aldela musika mota hainitzekin, nahiz eta beti musika klasikoa eh, proposatu den uh, gehien bat uh, musika festivaluntan. Bai, musika klasikoa proposatu da. Uh, geien bat, nahiz eta izan diren bertze uh, proposamen batzu. Horrein izadidez, amarrurtean dako, egin ginoela uh, konzertu berezi bat, eta hor lotu ginen, uh, uskaldun batzu, uh, Magio Ienar, uh, Tierri, uh, Ni, eta Carlos Ubijana, lotu ginen garaian uh, alp barrok daitu talde batekin, Suiziako talde batekin, Sekulako uh, Yves Restainer, hor gina bat, behar badan munduko hobilienetarik batekin, eta berak nahi zuen justu uh, muska inguruan lanegin eta sekulakoa rakastaukan zuen konsertzuak eta behaz izan dira bertze experimentazio batzu, baina garaian egin ginoen uh, rezidantz d'artizt bat eta haste batez lan egin ginoen eta hola da gure festivalean ez dugu olako mediorik uh, olako gauzen antolatzeko hor etortzen dira bakrik eien uh, jotzen dituzten obrean edo programaren uh, jotzea sinpleki uh, behaz hor uh, izan hendida gauz beresi batzuk eta histori historiantzea izan dira ere uh, beresi batzuk uh, jakin behar da gure horkina beresi ta badu da, ale ego alemaniako estiloan egina da eta beresiki buksteud eta bak jotzeko tresna bat da bainan Uh, garaia nain egina izan den bezala oain ere entxatzen gira gauza bat, behi bat zuen egiten. Eta ala nola be uh, autore romantiko edo kompostore romantiko batzuen zuen jotzeare entxatzen uh, gira uh, joak izan dira muzikon musik, tampogen eh, gara ikide hori uh, Delako hori, be, idioa izan da uh, urtetan, bedelen, ni hor nahi zenetik. <laughs> baitut musika berria ere, klasikoa ez du naiz nahi zah, bada musika klasiko berri bat, eta hori ezagutara ziberda, nahi bali madugu biak musika klasiko bat izan dain. Ori, eta hori logikoa da, gure tradizioan ere gauza berada, ez bali madugu berri gure tradizioak, biharko tradiziozik ez da izanen, behaz hori da pixka bat um, inspiritu hau, eta hori zen ere, hau da, zertarako organo berri bat egin be hori zen, da biharko, biharko di da, tresna berri batzuk, nola idu mende duten tresna horiek ez dira denak joten al, batzuk botatzen dira ere, behaz, hori da pixka bat gure, gure, erjanezak eh, ekasik ildoa, eh, eta seitzan dugu ildo ortaik. Orduan, aipatuko dugu egitarra guai eh? gua istantean, horro eh, itaraziz, ezpeititutean horrein odatak, eh, beraz, eh, agorilaren zortzian hasiko dela festivala eta amairuan bururatuko. bat egiten dugu tituluen zat, eta behiz egitarra guai behazaztuko dugu. Paskal Indo, aipatu diguzu, eh, festivalohen filosofia edo hildoa uh, zein den, eta uh, egi tarawan ere, aipatu dizkiguzu jadanik zonbait izan, mainan, hasiko gira ere astezken uh, gaueko lehen gomitarekin, hau uh, izanen baita azken finean, hor gano jo ole bakarra uh, parte hartuko duena astezken gauean beraz, Benjamin Rigetti, nor da hori? Benjamin Rigetti suiziarra da, euh, suizetik eldu da, eta, eta etoriko da bertzelagumatekin, Antoan oberzor handaitzen dena, sakso bat, eta eginen daukute behaz eginen dizkikute sorkuntza batzuk eta obra tradizioa, oberra tradizioa, klasiko batzuk, behaz organoa eta saksofonoa. Benjaminek berak ere dioko ditu pieza batzuk bakarrik pentsatzen dut. Egia erran um, utzi diot programa sorkpresa uh, egitea. Uh, gaztea da, gazte-gaztea, oitamagurte uh, ditu duako zeit, uh, biziki sorkuntzaren uh, dako gaitasuna badu, kompozitoria da ere, gazte izanik ere komposatzen du. Improbisak etarako gaitasun ikaragajia du. Eta Irresteinerrek uh, berak daut uh, proposatu uh, berarekin lan egitea be konfientza osoarekin joiten lagira. Uh, organoa maite ez duen norbaitek ere placer hartuko du uh, konzertu orta nola musikari ikaragajia da Benjamin. Eta gineera musiko xanoa eh, behaz, eh, eta erringajia beraz voilà, melexi duela voilà, eta gira da, azken, uh, kansik azken uh, organo konzertu okanen dugu, Lena, eta azken horrengoa, <laughs> nola gero klavierren historia hori horri uh, lotuko gira. Zaila da organo jauleak, jinaraztea Baigorirat, badirea ainiz jaanik eta ezagutzen dute Baigoriko Festibala. Baigoriko Festibala ez dute baita esautzen, baina esautzen dute Baigoriko Organoa. Jakin beharita Baigoriko Organoa badu ospea Europa osu antzeak eta kasik eganezake mundu antzeak ere. Nola izan baitira, hainbat artikulu uh, japonian, amerikan eta arako lekuetan, uh, behaz, jendek ezautzen dute, organeo, jolek ezautzen dute baiguriko organoa, badakite berezia dela. Ez da hundia gure organoa, bi klavierrekin tipia da. Baina badu ispiritu bat, jakin behar da gure organoak duen berezitasuna da artista baten organoa bat dela. Rimi maloerrek daukun organoa, berezia da. Eta baigorrik behar zuen berezitasun hori. Piskabat, uh, eha, nola egin. Orda ezpikoak egiten ditu mundu osuan, mainan baigorri eta baigorriko balean badute berezitasun bat. E, be, o, gure hori historia hori bera da. Uh, badugu, ez dakitzer, biper edo gatz edo, <laughs> mainan badugu berezitasun bat eta horrek uh, duela aldatzen honetan. Eta orten, erjanzi eh, da zunaz azteko, Benjamin Rigetik, biper eta gatzori ekarriko eh, eh, du, eh, astezken gauean eh, behatzi hontan. Ondoko egunean, hostegunarekin, eh, Gürvan Guillumean, eh, musika zeltikoa egiten dunek. Bai, musika zeltikoa, zertarako eraman dut musika zeltikoa, eh, horrekin ulertzen albaita eh, nola funtziona zendoan batek. Eh, orga, organo bat eh, dira da nola ekan, Uh, uh, aire maiteko masineria undi bat, eta dira milaka eta milaka flautatipi, gaitatipi, obotipi eta nik dakita zer, eta denak bere tuio bakajarekin nota bati erantzuteko. Eta gure bangei homenek, uh, jotzen ditu zigari ongi Irlandako trezenak guziak, uh, bere flautak eta julan pipe. Behas, nunbait, orginaren barnean diren tuyo horiek jotzen ditu berak. Eta uh, onda ikustea se diferent diferentzia den uh, norbytek joa tuyu hori eta um... Ebe klavier batekin uh, erabilia du jori. Nola nunbait, do batek iten malin badu, joeiten da orginaren doa, de la flut, de hola uh, da sistema. Eta hor aldiz, ebe geada uh, humanitatearekin, flauta bati maiten lanzaio bertze zerbait. Bereziki airearen uh, intensivitatea eta bertze. Voilà, nahi nuen pixka bat, erakutsi... Uh, Klavier bat Gabe, jotzen diren, trena horiek hori ginean, eta gero Gaualdi hartan, beraz eta gero uh, Jezu horredek joko du uh, behaz, akordeoina, eta horre badu bat dukartaz huri bat, beraz egin hendauzkigu, be, baketik uh, azken piazzola bat erat, eta botza piskabat ere, eta berak baitak idena, eh? ba, botza edera du, basua da, hemen gaindi izan kantuz ere zere, beraz jendek ezautzen dute, eta bez ustut kontzertu edera ukanen dugula. Ara behaz, uh, Gervan Guillumean, baiz, azpietan hasiko da, eh? behar yeah. da, zehaztu ez daten hori bera? Ba ba, ez daten hori bera, nola, bien artean, hafet, jan nendugu musikariekin, behaz, hafet, nik xinplekik ginen dut horberian paia bat, eta ja nahi duenak, aski, du, aski goizet ortzea, eta jaten halko dugurekin, hor presioak duku aldatzen dira, nola, sartzea uh, eta paiaarekin dena batean da ogoi eurotan, eta eta eta paia izi ariuntzaiten baitut, jiten altzite tranquila. <laughs> Ez dugu dudatzen, uh, ondotik, ostegunetik igandera pasatzen gira, uh, agogilaren uh, Mabirat, uh, behiritzaratzeko bederatzietarat izultzen gira, gau aldi uh, musikala aldiuntan uh, Luchi Nespriaz pianoan. Uh, Euskal errikoa da Luchi Nespriaz? Bai, behan fet, iziakri untxai zautzen dugu, beraita be, be, be untxai zautzen dugu, eta beraita txia ere, berri kitan, fem dela bizpairu hilabete zendu dena, uh, txistu lari uh, bere beraitak Michelek egiten ditu, eta konpontzen ditu, eta akordatzen ditu pianoak, beraz pianoa duen norbaitek ezautzen du espriaz familia Euskal Herrian, uh, eta, bila, spaldiko laguna dut Michele nik, jakimera da, Lutxin espriaz zek ere, ukan duen, erakan Asle, lehen erakaslea untsa, ez dut nik ez autu, baina ez autu ditut bere bi alabak. Nola Katia tamajien labeken ama ukan baitu erakasle gisa. Bez, haste-hastetik, uh, sekulako mailako pianista izaiteko aukera ukandu, nola goi-goi mailako erakasle bat uzandu, uh, hastapen hastapenetik. Bez, ara luchi, be, uh, aspaldi nahi noen ekajazi unat, eta uh, nola amahiruko ondoko egunarentza rentzat piano bat, eta bombeare, piskat soz gehiago eman, piano eder, eder, ederena, Ermanen dugu, ja eta pianoetan mail goreetaako piano izennen da mail gogin helduten edo amairu hortan eta beraz lutxiik e, egitenhalko ditu e, genera Bizkipoita da e, egin ne duen programa nola mozar Schuman eta jabel izanen da bez gut hoere e, gabaldi de pasatko dula. E, Momentuareza euskal egian bizi? Ba, ba, bai, hor da nun bai, baina eskerreskuin, e, Udana biztan dena eskerreskuin ari da eta hala izan behar bizitzeko. Jakin, e, jakin behar da ere, egun hartan erabaki dugula e, nola festivala dela eta eta e, erabaki dugu BBA-xarekin kantatzea lehen partean, e, pixka bat, e, wala, e, gotortzeko gaualdia, beaz, pianoa eta botza, hor ere, beti bezala aireak, eh, beaz, botzak, eta, eta klavieran hasteko organoaren sedeari lotzeko. Bebea isa eta lutsi nezpreaz, beraz, agorrein laren ama iruan, beti baigorreko egin izan. Azken gaualdia hastelenarekin, agorrein ama irua izanen, da beraz, eta hor, aria pireneus, Orduan, zer da hori, uh, kompainia bat izanen da eta artista bat. Bai, Michel Fenas amat, da <coughs> bariton kantari bat, eta egin du, bere gixako obra bat, uh, Pirineoeri uh, lotua. Uh, hainbat poemekin, uh, poesia hartzen du, kataluniatik, euskal erritik, uh, biharnotik, uh, poesia frantzesa, poesia espainola. Eta, behaz, bost izkun zauriek uh, baliatuik, uh, bere kantatzen ditu eta dituzte. Uh, hainbat, gauza, batzuk izan entira ere, uh, niso hoitzoin koru dire, baina... Hemengo koru batzuk uh, dira hor, uh, gai piano jole bat, gai uh, perkusio eta akordeon bat, eta bola, gauza aski alaia prestatu da okutela. Egia erran nik entzuna dut behin eno bitan ikusteko zertzen txusen, uh, bo, nik uh, oitura dut uh, artistei konfiantza egitea. Uh, bola, proiektu politai duritu zaut, uh, bereziki uh, izkuntzen asketa, eta eta sorkuntza bat egitea pilinu eri buruz, bazikusiko zerremanen duen. Azken gau aldea izanen da hau, eh, gorilaren amairuan, aratzeko behatzietan. Eh, bukatzeko, eh, Paskalindo, itz bat gure entzuleg. Eh, zergaitik, eto hori eh, basen afarroko musika festibalerat, zergaitik urbildu eh, baigo reko, Elizara? Belenik, nahi nuen musika klasikoa ez dela eh, adituen zerbait. E, Emozioak izaiten aldira, zerrekin eta hor nola sekulako musikariak baititugu. Eh? Bada, eh, posibitatea hor emozio horietan sartzea. Eh, profesional horiek Europa osoan jotzen dute bat zuentzat, bat zuentzat, dako ere mundu osoan, behaz, merezzi du eh, nunbait etxetik ateratzea, telebista itzaltzea eta joaitea ikustea zer den txusen. Eh, ez da kario, eh, eurotan dira sartzeak eta aurku zientzat jena, eta emezortzi urte ezbetik oso kibur jirik, behaz gena, baitu familia bat entzat, behago euro baino gehiago ez zuerak osta ustut ateraldi porita izaiten aldela eta, eta plazera hondi bat hartzen aldela musika horrekin e, jakin behar da ere Uh, ez da prut-prut gaiten -prut den <laughs> historia hori gure artean da aski familia ja da gure festivala Direz uh, ni lehen urtetik uh, kendu dutan lehen gauza, dira paperrezko programa horiek batzu nuno obra den voilà. uh, gure festivalean txalotune ibalin bada mugimendu bat txalotzen da ez da bukatu behar ho jaren bukaera Bola uh, voilà. eta halako gauzak baita la saiagoa da gure festivala ere eta um, um, Zinez, denen dako egina da, denen egina da, eta nik ikusi ditut inoiz entzunet zuten organo jole bat bederen ikusi ditut hori behin maino gehiagotan, ikusi ditut nik ahrezt ere, bak edo bertze baten entzuten, emozioak hartzen lan zaitu jakingabian, itzalitele besta eta xabeste honetan. Biziki ongi, saldu ziguzula afera. Minesker, Pascal Hindo, agor gila eren zorsitik ama irurat bai goren biztan dela.